No a tak budeme se věnovat otázkám, kdo začne. Tady už padly různé otázky, ale nějaký nepadají, tak se budeme věnovat meditaci. v rokem nějaký trik, jako uh, snadý triky na to, jak jsou snadý mysli? Třeba, že, že když jsem smutný, tak mi to delí, nebo naopak, když třeba dám zkoušku z matiky, tak mi to jde líp, nebo je třeba někdy dobrý to um, jako, jako zavodit víc? No, mysl, mám, mysl je trik sama. Nemusíš hledat trik kromě mysli samotný. Jaká zkladka, jako. <laughs> to bylo Ta plává. nejlepší zkrátka je poznání myslí. Na, na to potřebuješ čas? No, když spěcháš... Když spěcháš, jako no? <laughs> tak se nikam nedostaneš. No a, ale když spěcháš, tak se dostaneš tam, že vidíš, že to tak nejde. No. To je taky dobrá skratka. Ne, to není tak. Kurčičky. Kdyže to není nějaký návod, prostě není. Vlastně není návod, to je to, návod je, pozorovat, myslím. No. No, můžeš používat nějaké ty prostředky, ty jsou výborné, mantry, mantry. Na to počítání. Na to počítání? No, počítání, no. No, nebo si sám uvědomovat, připomínat, dýchám, nadechuji se, vydechuji. Nemusíš počítat, můžeš si vědomě říkat. To je nádech, to je výdech. V no podstatě jsem se kvíli, chtěl, si to takový že jsem si to přišel jako na to, co říkal tolikrát, že jsem mu nějak říkal, tak já slova, nebo jsem si taky časem učítal. To jako by člověk. Sále, to, je člověk. <laughs> to, to <laughs> Všechno je zvyk. To, že mysl dělá neplechu, to je taky zvyk. To, že mysl dává radost, to je taky zvyk. No a zvyk se nemění ze dne na den, zvyk se mění pochopením a dlouho, dlouhodobou praxí. Nakonec mysl, naše mysl není nic jiného než naše zvyky. To je třeba si uvědomit. Hm? To je jako, když do kompíteru dáš nějaký špatný program, no, tak to bude jenom dávat špatné informace. Když tam dáš dobrý program, tak to bude dávat dobré informace. Hm? Je to tak? No tak třeba to dobře naprogramovat a ono to poletí. To časí, to je ne, ne, ne. Mysl je na to, aby dělal radost, ne aby dělal neplechu. No ale to nebude ze dne na den, to, to trvá. Než mysl bude dělat radost. No, možná měl, že pro mě bylo hodně důležité z toho dělat jako kreativní hru, jakým způsobem se v rámci toho dne připomínat tu bylo dělo pozornost. A je třeba nevím, napsat si to na ruku, dělat si nějakou hru, stáhnout si aplikaci, která zvoní. Ja, nebo napsat si to ráno, když, když stanu hned na letným papír na, na, na, na strop, třeba abych si hned vzpomněl, že začnu praktikovat dechem. Jako být kreativní a mít inovat, inovativní přístup k tomu, jakým způsobem si budu koncentně připomínat, abych měl to dělat pozornost, třeba si ten To není špatný, určitě. Když to nejde zevně, to musíme používat venku nějaké ty prostředky, které nás klepou do hlavy. Je to tak? No a nejdůležitější ze všeho je spochádanej život. Nemusíme mít. A ten budeme mít jedině, když máme správnou motivaci. Všechno, co děláme, začíná motivací. Když nemáme správnou motivaci, nemůžeme se divit, že jsme ve strasti. Ten, kdo má správnou motivaci, ten, se správně rozbije, když se správně rozbije, dá se správně dohromady, to je zen. A ta správná motivace to je vidět tady tu jednu mysl, to budouství ve všech bytostech, proč se nemáme vztekat na někoho, to je Buddha. sobě, pokud nevidíme, budou v druhých. No to je dobrý přístup. Ostražitost. Je to dobře? Patří to k tomu No to jsou to bylo český pokusy. Saty doslova znamená co? Paměť. Hm? Takže upamatování je dobře. Upamatování je dobré. No, ostražitost tam je taky, samozřejmě. V upamatování už je ostražitost. Hm? Já to chápu trošku jinak. Pamatování je to, že mám být na tom dechu a ostražitost je to, že třeba se děje něco jiného, ale já to vůbec znám, Jo, tak, to to, tak pak jo, způsobí. jestli tak rozumíš ostražitosti, ale taková kočka je taky ostražitá, aby chytla myš. Hm? V buddhistickém pojetí to Saty je začátek vlastně etického jednání. Hm? To není jenom ostražitost, ale to je také eh, začátek etiky. Když eh, se eh, nejednám správně, hm? tak eh, přispůsobuje eh, strast eh, vás vás druhým i sobě a proto mám eh, styd dělat to, co škodí, protože si vážím sebe a mám strach dělat to, co škodí, protože si vážím druhých. Takže si uvědomím, že důsledky činů. No, ale ne jako intelektuálně, ale to už je v tom. Když jsem pozorný, tak jsem pozorný, abych... Neudělal nějakou koninu. Hm? No a to neznamená, to znamená též, abych dělal věci tak, abych zbytečně nemusel zase je pak hledat a tak dále. Hm? Abych fot neběhal jak splašený kůň. Hm? Když nemáme saty, tak běháme jak kůň. Hm? No a V tom, kdy si to považuje za ostré zitos, no tak dobrý to je. Je tam. Takže si ta mysl, to No a ta mysl bude pak, má základ pro utišení. Hm? Saty je základ pro utišení. A k tomu pak třeba ta vede k uvědom, tomu uvědomění. A to vyčišťuje tu mysl. Pokud tam není to upamatování, no tak to uvědomění ne, nebude pracovat. Hmm? O tom budeme mluvit zítra. A to je to No, to je moudrost. Samopadření je Synonym paňa. A Paňá rozlišuje, co je kusala a kusala tež. Sampaďaňa taky. Co je podle definice vysudy čtyři aspekty Sampaďaňa? To známe? Ne, vůbec ne. To je to, vím, co je příhodné jaké jsou správné prostředky, abych dělal to příhodné jaká jsou správné prostředky, abych udržoval koncentraci a rovnoměrnost mysli, no a že všechno je v rámci nestálosti. Hm? To je uvědomění. A to používám jak v samatě, tak i ve vypasaně. A to vyčiškuje mysl. Ale jenom na základě ty saty. Hm? Jestli tam není saty, tak, tak to nevyčeští to mysl. A když se ujme to uvědomění, tak čist. mysl je čistá, když je mysl čistá, tak jsme samádhý. A můžu se zeptat ještě poslední otázku, to správně saty, to je spojeno s těma třema znaky nestále, s těma třema znaky charakteristiky, třema, třema. znaky existence. Všechny charakteristiky, existence, nejá, hm, saty? No, to už je uvědomění. uvědomění. To už je uvědomění. Strávné uvědomění... V, v šamatě to, to není. V šamatě poznáme eh, nestálost, v šamatě poznáme strasné stálosti, ale nepoznáme nejáství. To Na to potřebujeme vypasaní. Hm? To máš body dělat tak a předtí si tam to všechno vysvětlené. Ako, kolega včera mluvil o neja? O vakuum. Co? Že včera jsem mluvil o vakuum zase, o neja. Že tam nebylo žádné já v tom dechu, tak jsem to udělal. Vákum nemá s váku, nejasným, co dělat. To je jenom příklad. To nemá, ale s je předně, je moudrost. Váku není žádná moudrost. Hante, já bych se rád zeptal, jak jste říkal, že džňány můžou být na překážku. Co to znamená, že když dosáhnou džňány, že pak se mu bude určitě dosahovat nedualistické meditace? Nebo jak si to myslí? Může a nemusí, jestli máš moudrost, tak nemusí, ale většinou je to tak. V džáně se mysl nemůže hýbat. A ty potřebuješ, aby se mysl hýbala, aby si pochopil. Když se nehýbe, tak ji nepochopíš. Se nemám snažit, snažu, no první se musíš snažit, aby se, aby se utěšil mysl, pak ty džány to přijde samo. Jestli je chceš, ale nemusíš je chtít. Proč bys je chtěl? <laughs> hmm? Když je myšle utěšená, tak ty džány nejsou nutné. Ale ty džány můžou pomáhat, pomáhají k utěšení mysli a dělají to mysl silnou. Ale mysl se dá jedně poznat, když se hýbe, když se nehýbe, tak ji nepoznáš. Můžeš vybrat, co se ti hodí. Normálně 10 je vysvětleno v literatuře, hm? ale může být třeba 8 a může si připomínat osmičlenou střední cestu. Hm? Na každý pát ne by nemělo být víc než 10, aby se nevěnovala počtu, ale dechu. Ale méně než pět, pak nemáš prostor. Hm? No a to je jedno. Jedná se o to, ne od počítání, ale jedná se o to, aby si ten objekt si stále připomínal. Počítání je jenom metoda. Nejběžnější metoda, ale můžou být i jiný. Můžu se zeptat na ten mezidech, na kumbaku, jako na dílku, to je... Podle vlastní přirozenosti, jak člověk cítí? Nebo... V tom textu je vysvětlený: jestliže ten nádech je dlouhý, no tak ten mezidech musí být krátký. Jo? Jestliže se ten nádech zkracuje, no tak ten mezidech se bude prodlužovat, jestli na něj budeš dávat pozornost. No a když se ten mezidech prodlužuje, no tak pak. Pozornost se automaticky přenáší na celé tělo no a pak dýcháš, i nádeh, výdeh celým tělem. Jo? No a pak vždycky tělo zůstává v pozadí. Ty je žádoucí to spíš správně. Ale ne silou, ale pozorností. bdělou pozorností. Jestli to děláš silou, tak z hlediska Anapána je to chyba. Z hlediska pranájemně to je v pořádku. Ale meditace na dech je vysvětlena jako anupasana. Anupasana je prostě pozorování dechu zblízka. Jak můžeš pozorovat, jak zblízka, když s ním manipuluješ silou? A to Anupasana je synonym též moudrosti v buddhismu. My právě jsme subjektem strasti, protože nemáme Anupasana. My nepozorujeme věci tak, jak jsou, ale chceme je manipulovat silou. Máme to nebo nemáme? Trošku. <laughs> Chybí já nu pasana. Bape, co se to fotografuje vystární? To je nedualistické vědomí, to je vědomí všech bytostí? to je vědomí všech bytostí. To je otázka, jestli to nedualistické vědomí je vědomí všech bytostí. No to je to semeno čistoty, který je v mysli všech bytostí. Ale to neznamená, že všechny bytosti jsou toho vědomí. Ale to semeno tam je, samozřejmě. Kdyby tam to semeno nebylo, podle těch Mahajanových sutr, ty bys nemohl dosáhnout nirvány. Všechno má svůj důvod. Nirvána má taky svůj důvod. Na no to je to semeno čistoty v mysli všech bytostí. V této tradici. Jo? Zase v jiný je to vysvětleno jinak. No a může si to dát dohromady z různých aspekty toho. To je otázka v buddhismu, odkud přichází ty semena čistoty. Některé šástry to radí, že přichází z poslouchání Darmy, některý tvrdí, že je tam přirozeně od samého počátku, Někteří tvrdí, že je jenom jedna cesta, a to je cesta k plnému budovství. Cesta individuálního probuzení je pouze prostředek, který bude učen, aby ty jogi pochopil. To skutečné probuzení, jo? plno různých názorů. To dělá buddhismus zajímavým, protože buddhismus by se neměl stát dogmo, dogmem, ale dogma, dogmem se stát, nebo dogma, dogmatem tak se učíme češtinu a máme srandu taky Dogma, dogmatem. Počne. Možná tady pomůžu s tím me mezi dechem, nebo spíš jenom jak to vnímám. Když už mysl si začne vnímat mezi tak já tam nacházím potřebu takové vyrovnanosti. Protože ten mezidech on je na začátku on zaujme, dovede zaujmout víc, víc než ten samotný dech. Mně se třeba stávalo, že najednou tělo už se nadechovalo velmi, velmi intenzivně, protože si ten, dechu, ten mezidech opravdu prodloužilo. Hlavně po výdechu. Kdy, když nemělo jinou oporu, tak tam bylo najednou nic. Nebo když jsem, jsem nechytal něčeho jiného, tak tam bylo prázdno. No, na to to je ten mezidech, aby si... Poznal prázdnotu těla a prázdnotu mysli. V této tradici to je ono. Jo, a ona jenom ten dech se stává i míň zajímavý je to, ten, ten, dech, se až ten dech právě tělo my můžeme vnímat kvůli prázdnotě. Mysl tež můžeme vnímat kvůli prázdnotě. Hm pokud tam ta prázdnota není, no, tak my no, nemůžeme vnímat, protože každá forma my můžeme vnímat, protože je založená na té prázdnotě. A ty procházíš těmi, v této tradici, v to spojují s meditací na těch 36 nebo v teravádě 32 částí těla, které konsekventně Pozoruješ jako formy, které se vyjevují v prázdnotě. A ten dech vlastně prochází těma formama. Ty jsou, ty vlastně můžeš naplnit dech. Právě proto ty džány v těchto nemůžeš dělat. Můžeš to dělat jedině v té koncentraci, která ještě nejde do diány. A ten jemný dech taky v džánách už nemůžeš pozorovat. V té džáně ten dech už je prostě není jasný objekt. Ale když nejdeš do džány a máš tu koncentraci a rovnoměrnou mysl, ty můžeš tím dechem měnit tělo, protože mysl je ještě pružnější než dech. Vždy měníš to, co je jemnější, to, co je hrubé, tím, co je jemnější. No a tak. A na pána Samyota máš sutru, kde měši se ptají Buddhy. Buda se ptá mnichu, podívejte se na toho mnícha, co tam sedí pod stromem, na co medituje. A říkají naše. Znalost závisí na učiteli, prosí ho o to, aby vysvětli. Medituje na Anapána Saty. Proč? Podívejte se, jak drží tělo správně a jakou pevnou má pozici. Ten dech. To znamená, že ten dech můžeš ty taky, tím dechem můžeš taky manipulovat tělo, aby zlepšilo tu pozici. A teď mysl nakonec. Protože základ toho dechu je taky v mysli. A harmonizuješ. No, ale předtím se musíš naučit to umění pokládání mysli ne vstupu do džány, ale pokládání mysli rovnoměreně na objekty. A to je taky už samádý. to můžu jednou začátečníci příklad, který se opakuje. Mm -hmm. Ně někdy se myslí opravdu nechce. Nebo respektivě je všude možné, než jen u, u meditačního objektu nebo předmětu. Prostě vlastně, volka na tu tam a vždycky vrátím zase někde jinde. Opravdu se ji nechce. E, když ji dotáhnu na vůli, jde to, jde to, ale způsobí to lehké napětí. To je a štěstí třeba nejde, v bolest, nějaké bolesti nebo, nebo aby se ještě vystupňovala bolest z hlavy. Ale v tu, v tu chvíli by bylo dobré možná nějaké rozvolnění nebo vědět. Ne. No, v podstatě meditace je, nejde bez procesu překonávání sebe samého. Ale to můžeme dělat jedině na základě moudrosti. Silou to nepůjde. No a naše mysl je zvyk. Jestliže dlouhou dobu kultivujeme ten zvyk meditace, tak ta meditace se stane přirozená. Ty se nemusíš k ní nutit nebo co, se stane přirozená. Ale i dobrý meditátor, když třeba medituje celý den, tak mě se brání. Protože ty staré zvyky ještě přicházejí stále to je samozřejmě. No a teď on mysl se bude vždycky bránit, pokud nebude mít tu moudrost, jak s ní zacházet optimálně. Tak máme, nemůžeš ji stále nutit, musíš ji vždycky dát prostor nějaký, aby Nedělala neplechy. Jenom neplechy. Ale trochu neplechy je důležitý. Bez toho se člověk nic nenaučí. Ale samou neplechu se, z toho se moc nenaučí. Čili trochu neplechy. Trochu zašpinění, nemoc. to nechce odstranit zašpinění mysli, ale chce se učit. Proto povní ty zašpinění mysli je důležitá lekce, ale ne intenzivní zašpinění. I když přijde intenzivní zašpinění, tak nemůže zůstat, protože tam není ten zvyk už potom. A to proto těch 9 stupňů na správného pokládání mysli na objekty nižší stupně, pak už nejdou. Prostě to nejde. Už ne, nikdy nemůžeš táhnout mysl jako vola na pastu. To už nejde potom. Já, když už jsme na osmém shodě, nesejdeme ani však na čtvrté, když to řeknu. Obrazně. Když máme zvyk, jo? No ale mysl nakonec je, je zvyk, no? protože ona nese semena těch minulých. Zkušenosti. My zvyk. My meditujeme a poznáváme, že většina našich zvyků nejsou v souladu s meditací. Ani s šamatou, ani s vypašanou. No a tak moudříme. Měníme zvyky, protože kultivujeme dobré zvyky. No a pak si uchováváme. Jasnost i v situacích, který, v kterých musíme vynakládat úsilí. A v tom úsilí my se relaxujeme. No a pak už nás pomalu nic neprekvapí. No To je důsledek správných meditace. Se všeho se může učit. A co se týče tantry, i, i pak i jed je ta nejlepší medicína. To je učení. Když z si básně Milrepy, on tam sedí vysoko v Himaláji, a je v extázi, radosti, že přicházejí nečistoty myšlení. <tějí> <tějí> U nás je to trošku jinak. Jak se v tomto <tějí> no. učení <tějí> o no. nedualistické <tějí> moudrosti pracuje s faktem smrti? jako smrt konečnosti, to je to něco, co se snaží překonat moudrosti, nebo třeba v trávádě, v nejský tradici, se to bude jako právě poubítka k intenzivní praxi, že ta smrt může kdykoliv přijít a ukončit se třeba možnost lidské existence a možnosti praxe, jako darmi. No, v, v nejvyšším smyslu není rozdíl mezi životem a smrtí. Kdo dělá ten rozdíl? Mysl vychází a odchází na stejném místě? My musíme být se smrtí, se smířit. No, ze začátku meditujeme na smrt jako něco, co je nevyhnutelného, no ale postupem času se to stává něco, co ne, není nevyhnutelné, no ale je vždycky s námi. No, tak pak nás nic nepřekvapí. To je ta nedualita. Hmm? Každý vystání a ustání v je smrt. Proto je tak dobrá metoda všechno vidět z hlediska že mysl je jediné, co, co tady je. Všecko, co manipulujeme z hlediska nedualistické meditace, není skutečné. Je jenom prostředek. A kromě prostředků ani Buddha nemůže nic vysvětlit. Celé učení darma je jenom prostředek, nic jiného. Žádný dogma neexistuje. Proto darma je ehipasikon, pojď se podívat. opanajíko, ta tě sama povede. Povede tě k čemu. Všechno vychází z té velké prázdnoty, která je perfektní. Nic k tomu nemůžeš přidat, nic toho nemůžeš odebrat. No a jeden. <laughs> a kotasovi se radujou, No toto. Eh... Je třeba vidět jasně, že darma je jenom prostřenek. to není žádný dogma. Můžu ještě jeden možná velmi osobní dotaz. Vy jste říkali, že a je to tak, že celý buddhismus je o to, jak se zbavit utrpení. Jaký byl u vás, nebo jaký by byste doporučili lidem, kteří by se chtěli zajímat a překonat ze začátku všechny, která praxi, jsou praxí, jako lénost, nechodí, práce s tou myslí, Dokázal byste, jako když to přeženu marketingově, říct, proč to za to všechno stojí? <laughs> Protože nikdo se může bavit o tom, že překoná smrt náře, extra s utrpení budou v první pravdě, co to všechno je, ale tak jako z pohledu třeba nedolistické moudrosti, třeba říct s lidem, vy se prostě spíte a nevidíte realitu, nebo proč to, proč to usilí za to co stojí? No, nikdo se nenaučí meditovat a nikdo nebude mít zájem o meditaci, pokud nezažije strast. A senzitivní lidi to zažijou celkem rychle. Ty, co nemají senzitivitu, ty stačí, když si, když si dají pár piveček a, a, a zase to půjde nějak dál. No, to půjde nějak dál. právě ty senzitivní lidi nejvíc trpějí. Ty, co nemají senzitivitu, ty nepotřebují žádnou darmu, nebo co. <laughs> tak když jim vysvětlí, že žijou ve snu, tak možná ještě přes dešku <laughs> Po učení musí být podmínky a příčiny, a to je ta senzitivita, samvédana. Je příběh v komentáři Damapady. Hm? Čtyři laici poslouchají projev Budhy. Hm? Jeden je hluboce ponořen hm? v koncentraci, druhý se hrabe v zemi, třetí má větví kde, stromu, pod kterým až čtvrtej prstem zase furt strká prst do země. Do země. země. Do země. No, no a Buda dokončí ten projev, odchází no a do A Ananda jako vždy zvědav se ptá, co to znamená tady čtyři lidi reagují tak jinak a Buda povídá. No, samozřejmě, ten první ten eh, eh, se pochopil, co jsem říkal a ten eh, dosáhl probuzení, ten pochopil, hm, protože poslouchal v hluboké koncentraci a byl na to připraven. Ten druhý ten má v minulých nekonečných životech, byl opice a ty zvyky, ty zvyky prostě jimávají. Tak on se Ten druhý, ten, co podhrabal, to byl, mně byl prase v minulém životě, tak ty zvyky ho doprovázejí a ten. Ten třetí, ten čtvrtý, ten byl Žížala. A <laughs> ten zvyk No a tak to je naše, my jsou naše zvyky. My meditujeme, tak vytváříme dobré zvyky. No a jinak, tak se přizpůsobujeme na život Žížal prasat, opic, a tak dále, všichni jsou naši kolegové. Ještě, jak jsi měl dotaz, tak a mě zajímá to, že je vlastně je to jako vždycky zdraví, od těch různých, jako super, uh, určitá forma, Danosti, že člověk vlastně jako hledá tu spokojenost, jo. tak si kladu otázku, jestli ty povrchní pivečka, jestli jako, jestli to jako stačí, že musí přijít jako fáze, kdy nějaký fáze života, pokračování, kdy vlastně s tím už jako se stačí. S čím? Já jsem no, nepochop... S těma s těma že jako vlastně, Stejně k tomu člověk jako bude muset jako se věděnout. Tak to musí přijít nějaký Buddha zase. Hm? Je slavný příběh. Jeden vožrala přijde do kláštera <coughs> a požádá dní, že chce ordinovat na mně. <coughs> Znáš ten příběh? A Šáry Putra ho pošle ven, že tady s voželama, že aby se vrátil domů a vyšel z kocoviny. A Budha to všechno slyší a, a přijde a řekne, pozvi ho, ten chce ordinovat na mních a dej mu je ordinaci, ať ordinuje. Šáry Putra udívený, dobré, tak když to říká šéf, tak, on... <laughs> tak ho ordinuje na mnicha, ten, se... <laughs> ten se probudí z opice. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <hlas> <smartý> <tulky> tohle jsem jasný. Tak jsem týdeme, mislář. A hátí se do můj manželce. Ale po několika letech, nebo z té strasti, a tak přijde, že chce ordinovat na mních a stane se Arahátem. Buda to vidí, ty jeho semena, ale i v modrých sály Putra to nevidí. No, to mi slovo, to je vlastně to vnímání taky jako třeba v buddhistických textech, jako určitá dávnost v nás, která vlastně nás tam vede jakkole, nemyslím, během třeba zhruba tohle život, jako... jít vlastně k tomu zdroji. Tak nesou lidi, který ten zdroj nepotřebují. Těch je hodně dneska. V tom, s těm systémem vzdělání a s tou konzumní propagandou, co můžeš dělat? Jestli tam je jako ta ten, tendence ten se vrátit, se, vrátit se do té jedné mysli, vlastně, jestli, to, jestli nás to zpátky táhne, <coughs> to jestli jsem to chápal, že to jestli nás to táhne zpátky do té do mysli, že vlastně všechny ty bytosti v průběhu dalších rození se tam eventuálně nějakým způsobem. Tak ty <coughs> materialistické společnosti většina lidí nevěří v tu čistou mysl. Ale jak je štěstí, že jo? špatně. Štěstí, každý chce štěstí. Každá bytost touží po štěstí. I Žížala touží po štěstí. Hm? To, to je motivace středit. všech bytostí je štěstí. I mravenec touží po štěstí. Komár touží po štěstí. Jenže štěstí komára je neštěstí. <laughs> Proto, aby člověk poznal štěstí, potřebuje moudrost. Jinak je to podobné štěstí komára, to není štěstí, to je strast. Hm? To lípám máme hodiny. To je sranda. <laughs> Čteme ty, ty příběhy, ty jsou neskutečně zajímavé. Člověk najde tolik srandy. <laughs> to máme kolik? 4 Čtrnáct? Tak uděláme krátkou meditaci. 20 minut a recitaci, no a zase se posuneme o dál na cestě, která nikam nevede. <těk> <těk>